Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa ma'ayuti'illahu wa rasulahu Faqadfa zafauzan azimah Amma ba'ak Saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya khawatirillah muslimat para pendengar yang setia Yang dirahmati dan dikasih Allah sekian Alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT Kita menuju ke penghujung Surat Safat Itulah mula pada ayat 178 hingga yang terakhir bin Subhanahu wa taala a'udzu billahi minash shaitonir rajim wa tawalla 'anhum hatta hayin wa absir fasawfa yubsirun subhan rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal al mursalin alamin lamapal inda huma ka sampai satu waktu dan lihatlah mereka mereka pun akan melihat Maha suci Tuhanmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka katakan Dan salam dilimpahkan atas para rasul Dan Alhamdulillahi Alamin Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin Tuan-tuan, selepas menghuraikan turunnya seksa kepada kaum musyrikin Kini sekali lagi Rasulullah SAW diperintahkan Oleh Allah SWT supaya berpaling Dan berpalinglah mereka sampai satu waktu dan lihatlah kelak mereka pun akan melihat. Tentulah ayat ni agak berbeza daripada ayat 174 hingga 175 yang lalu kalau kita perhatikan. فَتَوَلَّعَنُّهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَمْسِرُّهُمْ فَسَوْفَ يُؤْثِرُونَ رِزْق. Kerana kalau kita perhatikan, awal ayat 178 ni Allah menggunakan perkataan wow Sedangkan pada ayat 174 yang lalu Allah gunakan fa. Nampak tak Wow dengan fa ni? Penggunaan kata, maka bagi menjelaskan satu kalimah yang tidak disebut tetapi tersirat dalam redaksi sebelumnya. Ini kalau kita pelajari bahasa Arab. Fa ni ada satu yang tersirat kat situ. Tapi kat sini, anhum", Tak ada perkataan tersirat langsung. Tak ada satu pun kalimah yang tersirat yang diperlukan. Kerana madailah digunakan di sini, dan... Ini sekaligus untuk mengisyaratkan bahawa perintah pada kali ini merupakan perintah yang berbeza daripada yang lalu. Tentuan ini mula ke Perintah yang lalu berkaitan dengan seksa dunia, tapi perintah yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW di sini adalah berkaitan dengan seksa ukhrawi, seksa akhirat. Lagi perbizaan dalam ayat 175 di sini menyebut objek siapakah yang dilihat, iaitu HUM, iaitulah golongan musyrikun Mekah. Sedangkan pada ayat 139 di sini, tuan-tuan Objeknya tak disebut Wa'absiruhum pasawah yusirun Ingat kan, 135 Tapi di sini, wa'absir pasawah yusirun dah, tak ada hum dah Jadi menurut setengah para ulama tafsir Di sini Merujuk bahawa kesan Ataupun objek ini dimaksudkan oleh Allah di sini lebih umum Mencakupi semua manusia yang kafir dan juga yang darhaka Dan ini menguatkan lagi kesan bahawa ayat ini berbincang tentang seksa yang akan dikuntuhkan ke akhirat. Tonton nampak tak? Kita lihat sekali pandang macam sama di sini wa tawalla'anhum hattaahin. 174, fatawalla'anhum hattaahin. 179 di sini wa absir fasaw wa bayusirun. 175 yang lalu wa absirhum fasaw wa bayusirun. Begitu ya, tuan. Al-Bikai pula sahib tafsirnya yang menarik namanya Nazmud Durar di تناسب ayat was suwar kata lima biqa'i perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu untuk melihat dan memerhatikan apa yang baginda anggap penting untuk dilihat dan diperhatikan tapi bagi kaum musyrikun mereka tak perlu lagi dihiraukan dan tak perlu dilihat atau difikirkan langsung keadaan mereka ni tak perlu sama sekali kemudian semua yang tadinya mereka miliki kini telah menjadi penghinaan jumlah mereka yang besar menyusut menjadi kecil Sebagai contohnya dalam perang Badar, begitu juga perang-perang berikutnya sampai daripada perdebatan Mekah, ternyata bilangan mereka ni makin kerdil makin kecil, dan akhirnya tak ada Tak ada sokongan langsung. Bila Nabi membuka kota Mekah, pada Mekah itu kehadiran Nabi Muhammad SAW di sana habis. Hakul jauh al-hakul zahakul bati, inal bati la karena zahuka. Habis semua kebatilan yang selama ni disokong, Dipuja dan dipuji, habis sekali lupun dengan pembukaan kota Mekah itu. Jadi sebelum berlaku ke akhirat, Dekat dunia lagi Penghinaan telah menimpa mereka Musim siman yang dimuliakan Allah sekian Kemudian datang ayat Yang penghabisan Tiga yang terakhir berserat safat Yang telah kita terbukai selama ini Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Mahasuci Rabbim yang mempunyai keperkasaan Ia apa yang mereka katakan Tuduhan palsu bahawa Allah SWT memiliki pasangan Allah memiliki anak Berbagai-bagai tuduhan yang telah dikemukakan itu Semuanya mahasuci Allah daripada apa yang disifatkan itu Dan Yasifun yang kita pelajari juga Tuan-tuan kata Imam Ghazali dalam Ihya Al-Middin Yasifun yang dimaksudkan itu Apa yang tercakup yang mampu kita fikirkan dalam benak fikiran kita Menyifatkan Allah Subhanahu SWT ini Secara kesempurnaan pun belum tentu Sebagaimana yang sebenarnya Tuan-tuan kata Imam Ghazali Cuma nama-nama Allah yang Allah ajar kepada kita itu Untuk kita fahami sedikit sebanyak Boleh kita fahami melihat Kepada konteks kehidupan sebagai manusia Penggunaan-penggunaan tersebut Sebenarnya apa yang ada di sisi Allah Jauh lebih sempurna daripada yang terbayang dalam fikiran kita Demikian ulas Imam Ghazali Dalam Ihya Al-Middin Jadi Suci Allah SWT Allah membersihkan, membebaskan Zatnya daripada semua yang dikatakan Oleh golongan musyikun yang zalim ini Golongan yang mendusakan Yang melampaui batas Maha tinggi, maha suci, maha mulia Allah daripada ucapan yang mereka kenakan itu, daripada sebarang tuduhan dan kata-kata yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Jadi Allah mengajar kita di sini untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki segala kesempurnaan keperkasaan yang tidak dapat ditundukkan 'Amma yasifun daripada apa yang mereka sifatkan itu ucapan orang-orang yang melampaui batas dan mengada-ngadakan ini. Wa salamun alal muslimeen. Ya Allah mengajar kita lagi tuan-tuan di sini kesejahteraan kemuliaan Dilimpahkan kepada para rasul salaf jazakumullah s.t.a kepada para rasul yang telah memimpin manusia walaupun berbagai-bagai ujian dikenakan kepada mereka. Karena kekuatan mereka, kesanggupan mereka untuk memperjuangkan al-haq itu, maka semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagi mereka ganjaran yang besar. Selamat daripada Allah SWT ni bererti Kedudukan yang tinggi Kemuliaan yang telah Allah tetapkan Untuk mereka Dan segala puji bagi Allah SWT Tuhan Sekalian alam Kepunyaan Allah SWT Secara kepujian dunia, secara kepujian akhirat Dalam setiap keadaan Tentu ni mulia kepas tu Izzah ni Salah satu makna yang kita pelajari dalam bahasa Arab iaitu aziz Aziz ni maknanya tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun. Dia juga bermerti tidak ada yang sama dengan ini. dan dia sangat diperlukan oleh makhluk yang lain tapi dia tidak memerlukan kepada satu apa pun itu makna Aziz. Kalau dia pemilik 'azza seperti makna yang kita lihat ni tuan-tuan maka segala sifat buruk, sifat derhaka, sifat musyrik, sifat-sifat yang dinyatakan di golongan musyrikin itu tentulah sama sekali tidak menyentuh kesucian, ketinggian, dan Allah yang Maha Mulia ni tuan-tuan jadi para rasul ni pula mereka sentiasa mendapat keselamatan mendapat lindungan oleh pemilik izah iaitu Allah subhanahu wa ta'ala di sini, maka sudah tentulah, sudah semestinya segala pujian itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dialah pencipta, dialah pemilik, dialah pemelihara alam raya ini kalau awal surah ni tuan-tuan kita lihat dia bicara tentang para malaikat dan hamba hamba Allah yang terpilih yang telah kita belajari dari awal surah ni dulu tuan-tuan mereka ni baris bersaf-saf beribadah dan sentiasa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sebarang pertikaian, tanpa berbola berbola bahagi, mereka sentiasa mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita orang beriman pula dia ajar untuk mencontohi para malaikat, dalam hadis yang sahih bagaimana Nabi yang Wasallam telah pun sabda fuddilna ala nasi' Bisa Kita ni berbeza daripada umat-umat terdahulu kerana tiga perkara. Ju'ilat sufununa ka sufufil malaika wa ju'ilatil ardu masjilan tahura. Dalam hadis Muslim ni tuan -tuan. Nabi pernah bersabda, kita ni memikirkan kelebihan banding dengan umat-umat yang -umat terdahulu yang pernah didakwah oleh para rasul sulamku dengan tiga perkara. Ju'ilat sufununa ka sufufil malaika kita ni berbaring sebagai saf saff macamlah saff para malaikat. Semayang kita mengikut saff, betis saff para malaikat. Joelat jalan masjidah, masjid dijadikan oleh Allah SWT di mana mana tempat mukat mumi kita boleh salat padanya. Batu-batu tahura dan debu boleh digunakan untuk tayamu sebagai contohnya sebagai satu ejen pembersihan yang merupakan perkara yang menunjukkan kelebihan Umat Nabi Muhammad SAW bagi mencontohi para malaikat sebagai contohnya dalam hadis ini. Jadi para malaikat ini bersafsaf, beribadah Dan siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu SWT Mereka mendengar perintah Allah Biasa berzikir, bertahsir, bertahmid kepadanya Jadi Kalau awal dahulu menceritakan tentang malaikat Yang kebanyakan para ulama' tafsir Mentarjikan itulah para malaikat Wasafat, Isafat Zajirati Zajirah, Tarihati Zikrah Semuanya merujuk kepada sifat malaikat Yang kerjanya beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Maka amat wajarlah Dari surut tanasub awal matlak dengan sadar dengan ajaznya, awal dengan hujungnya maka sangatlah wajar surah ini tutup dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita selaku pengikut umat Nabi Muhammad SAW agar menyucikan Allah mengakui kemuliaannya dan mengharapkan kiranya kesejahteraan selalu dilempahkan kepada para rasul ini demikian juga kepada kita lah tuan -tuan yang mengikuti para nabi dan rasul itu jadi demikianlah tawafuknya sadar dengan ajaz surah ini. Kalau awal menceritakan malaikat yang tekun beribadah pada Allah tanpa gagal walaupun sedetik, maka di hujung ini mengajar kita antara kalimah yang paling mulia untuk kita ucapkan. Itulah sebabnya, tentuan yang dimulihkan waslihan, tasbih dan tahmid ini mengandungi pembebasan daripada segala sifat kekurangan dan mengisbatkan pujian bagi kesempurnaan Zal Allah Subhanahu Wa Taala Maka keduanya disandingkan dalam bentuk yang amat menarik dalam ayat ini dan banyak ayat lain daripada Al-Quran juga membawa pendekatan yang sama. Sebagai contoh contohnya surah-surah ini, ini mulai ke Allah sekalian. Di sini Allah mengajar kita lagi Sufana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci yang memiliki segala keperkasaan dan apa yang mereka daripada apa yang mereka katakan, mereka sifatkan, kenyataan limpahkan kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Berkatlah Sa'id bin Abi Arubah. Mari kita nyebrikata ada bahawa Nabi Muhammad Sallam pernah bersabda dan hadis ini ada diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dan tafsir dalam tafsirnya idza sallamtum alayya fasallimu ala almuslimin fa inna ma ana rasulun minal Kalau kalaulah kamu menyampaikan salam kepadaku maka sampaikan juga salam kepada para rasul sebab aku ini merupakan salam seorang daripada rasul di antara para rasul ya yang disebutkan Imam Ibnu Jarir itu juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya selalam tafsir Al ulia al-bagawi bin al-mufassir ni Abu Muhammad al-Bagawi mariatkan kepada Sayyid Ali karramallahu Wajah siapa yang hendakkan pada hari kiamat besok dia mendapat penilaian atau balasan pahala dengan balasan yang paling tepat maka hendaklah dia menjadikan setiap akhir kataannya dalam majlis bila kita ni duduk satu-satu majlis bersembang dengan kawan-kawan ilal maklumna kita ni tidak langsung ni melakukan dosa, tak cakap benda-benda mungkar, maka hendaklah kita tutup di hujung majlis. Sesi samping tasbih kafara. Subhanak Allahumma wa bihamdik, syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Kita hendaklah menggunakan doa ni juga tuan yang mana Nabi jarang-jarang disebut -jarang, al riwayat ini al Imam -riwa Al-Baghawi. Gelombang satu haji selain Nabi akan mengucapkan Subhan rabbika rabbil yasifun. Wa warahmatullahi wabarakatuh mursalin alhamdulillahi dari apa yang maka katakan saya taan lempahkan atas rasul dia seliputi bagi Allah Tuhan sekalian alam. Para tuan penilaian kepada amalan lakukan di akhirat ini dengan sebaiknya oleh Allah Subhanahu taala meninggalkan zikir ini pada hujung setiap majlis yang kita hadiri di samping membaca tasbih kafarah. Kemudian yang saya sampaikan dalam satu-satu doa para nabi rasul dalam al-Quran Mesti kita doa daripada Al-Quran ini Tentang boleh dapatkan doa yang dimaksudkan ini Dan dengan penjelasannya Moga Allah SWT merahmati kita Beri kefahaman kepada kita Alhamdulillah dengan izinnya dapat kita menambahkan surat syafat Moga Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya Memahaminya satu perkara Mengamalkannya adalah perkara yang lebih hebat Dan boleh-boleh disampaikan kepada semua orang Islam Dan segala kebaikan yang ada itu milik Allah SWT Allahu'alam Masalallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wa salamun ala nusaleen Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh